Gyász és bosszú Lajos király először duradzói Károly levelét kapta kézhez. A futár hajnalban érkezett és hosszasan győzködte az ajtonállót, hogy beengedje a királyhoz. – Hőfelsége ilyenkor még alszik? – utasította vissza az, a talján zavaros magyarsággal elmondott követelőzését. Hosszas sunszolás után az ajtonálló felkeltette a Budai Vár palota őrségének kapitányát, akinek sikerült a herceg bizalmas emberéből kiszednie, hogy nagy szerencsétlenség történt, és ura azt parancsolta neki, azonnal értesítse a magyar királyt, de csak neki, személyesen neki adja át ezt a levelet. A kapitány végül is nagyfélve bement Lajos háló termébe, de nem volt szükség rá, hogy felkeltse, mert a folyosóról beszűrődő beszélgetés zaja felébresztette. A király mély felindulással olvasta Károly Herceg levelét, amelyben az nem csak a gyilkosság hírét közölte, hanem szinte részletesen leírta az eseményeket, és utalt Johanna királynő kétes szerepére is. Lajos miután vagy háromszor végigolvasta a levelet, és utána hosszan magába mélyedve végig gondolta mindazt, ami történt, Magához hivatta Giléti Miklós Nádor Ispánt, Nagy Martoni Pál udvarbírót és Tót Lőrinc fiát Kont Miklós főpohárnokot, hogy megbeszélje velük, mit tegyenek. Alig, hogy ezek összegyülekeztek, újabb futár érkezett, sáros dilászló levelével. Ezt a levelet, ami az eseményeket teljes részletességgel ismertette, a másikkal együtt a király az egész gyülekezetnek felolvastatta a főpohárnokkal. Levele végén Sárosdi beszámolt a nápolyi királyi palotában történtekről, nem hallgatván el Bújtos Demeterrel történt összekülönbözését, valamint azt a kétségüket, honnan szerezhet tudomást Duradzói Károly Herceg a királygyilkosság végrehajtásának részleteiről. Miután a király ezt a levelet is felolvastatta az urak előtt, így szólt. Hallottátok mindannyian mindkét levelet? Azt is, amelyet rokonom duradzói Károly küldött, és azt is, amit hűséges szolgám és gyerekkorom valamint szerencsétlen Endre öcsém gyermekkorának barátja írt. Tekintsetek most el méltó felháborodásotok hangoztatásától és az én mély bánatom vígasztalásától, csak véleményeteket mondjátok el az itt hallottakról és javaslataitokat, hogy mit tegyünk. Hosszas hallgatás után a nádor szólalt meg először. Felséges uram, nincs okunk kételkedni a két levélben leírtakban, annál kevésbé, mert tartalmuk csak nem teljesen megegyezik. Mint ismeretes, a sárosdi és bújtos közötti haragos viszony miatt némi fenntartással bár, de elfogadom a kamarás vétkes voltát, mert ha a cinkosságot túlzásnak is tartom, neki életárán is védenie kellett volna Endre királyt. Ám rokonod, duradzói Károly jó szándékában nincs okunk kételkedni, és nem osztom sárosdilászló László kétségeit a herceggel kapcsolatban. Nem is értem, hogyan merészeli egy köznemes, egy királyi vérből származó herceg szándékait megkérdőjelezni. Kedves nádorom! Torkolta legillétit a király. Sárosdilászló feltétlen hívem. Kötelességévé tettem, hogy őszinte véleményét mindig adja tudtomra. Lehet, hogy téved Károly rokonunkat illetően, de őszinteségért nem megrovást, hanem dicséretet érdemel. De őszintén szólván nekem is vannak két helyeim duradzói Károly atyafiságos levelével kapcsolatban. Mégpedig az, hogyha ilyen jól tájékozott volt, mit tett a büntény megakadályozására és megtorlására. Lajos király véleményét mindannyian elfogadták, majd az udvarbíró javaslatára hadra hívták az ország népét a gyalázatos tett megbosszulására, azaz körbehordozták az országban a véres kardot. Mire ezt a döntést meghozták, a gyilkosság híre elterjedt, és Buda népe az utcákra tódulva követelte Nápoly megbüntetését. A király maga ezután Visegrádra sietett anyjához, aki férje halála után ott rendezte be udvar tartását hogy szeretett fia haláláról nemástól mástól értesüljön. De sajnos elkésett. A hír gyorsabban járt, mint ő. Mire odaért, Erzsébet királynét már mély gyászban találta udvar hölgyei, és több a halál hírre visegrádra sereg lett nemes hölgy körében. Maga a vár úgy nézett ki, mint egy temető. Minden ablakban gyertják, minden erkélyen gyászfátylak. Fiát meglátva elébe sietett, és vállára borulva zokogott. A többi hölgy a király érkezésekor visszavonult, Lajos pedig mindent elmesélt anyjának, amit eddig megtudott. Habozott, szóljon-e anyja kedvencéről, Bújtos Demeterről, de nevét a királyné maga hozta szóba. – És Demeter, Bújtos Demeter nem tudott segíteni? – kérdezte. – Vagy talán ő maga is a gyilkosok áldozata lett? – Ekkor végül Lajos király részletesen elmondta Bújtos Demeter szerepét a gyilkos összeesküvésben. Lehet, hogy eredetileg nem volt szerepe az összeesküvésben, és csak kényszer hatására cselekedett, de mind duradzói Károly, mind Sárosdi László levelében az áll, hogy ő hívta ki szobájából Endrét. Fejezte be elbeszélését a király. Tehát, ha kényszerítették is, akkor is bűnös, mert inkább életét kellett volna áldozni a királyért, semmint hogy elárulja. De én azt hiszem, ő maga is áruló, mert a te hozzá küldött leveleiben nyilván félrevezetett a helyzetről. Ó, az átkozott! zokogott a királyné. – pedig mennyire megbíztam benne. Tehát akkor ez is az én bűnöm, mint a másik? Ez ostobaság, anyám. Az a gazember félrevezetett. De milyen más bűnről beszélsz? Minden az én bűnöm, fiam, mondta megtörte Erzsébet királyné. Ez az Úristen büntetése, amiért annak idején sok ártatlan vérét követeltem bosszúból, amiért Zác Felicián megsebesített. Ezért kellett Endrének meghalnia. Miattam halt meg, én öltem meg. Ne bánkódj, anyám! Igaz, hogy túl szigorúan, de mégiscsak egy gyilkos merényletet toroltatok meg. Igazságot szolgáltattatok, próbálta vígasztalni Lajos. Nem igazságot, zokogott fel a királyné. Zác Felicián csak elég tételt akart venni lánya miatt, akit én bűnös módon Kázmér nagybátyát kezére játszottam. A király látta, hogy anyja vigasztalhatatlan magát okolja Endre fia haláláért. Búcsút vett tőle, és visszatért Budára, hogy elindítson egy kisebb sereget Nápolyba. A csapat vezérévé a főpohárnokot nevezte ki, Hédervári Kont Miklóst. Lajos király lement a várból az induló csapathoz, és búcsút vett tőlük. Az előre küldött seregnek, illetve Kontnak az volt a feladata, hogy Stájerországon keresztül Itáliába jutva induljanak délfelé, és a nápai királyság felé vezető úttyúkbeső kisebb-nagyobb államokat próbálják megnyerni és maguk mellé állítani. László és Giacomo másnap reggel arra ébredt, hogy Bertrand Gróf szolgája bekopogott a perszíni palota ajtaján. A Gróf úr kéreti, hogy sürgősen látogassátok meg, közölte a szóga. Kérlek, gyertek velem! Felöltöztek és elkísérték a szolgát a novelli kastélyba. Bertrand de Beau már várta őket. Jó, hogy már itt vagytok, fiaim. Gyertek, mutatok nektek valamit, illetve valamiket, mondta nevetve. Felállt és levezette vendégeit a palota pincéjébe. Fákját ragadtak és végigmentek a sötét folyosókon. Az egyik cella előtt megálltak és a gróf bevilágított. A fákja fénye négy földön fekvő alakra esett. Kettő közülük drága ruhába volt öltözve, de ez a ruha most szakadt és piszkos volt, vérfoltokkal szennyezett. Mind a négy férfi arcát a felismerhetetlenségig eltorzították a véres, nyitott sebek és ütésnyomok. Tudjátok-e, ki ezek az emberek? kérdezte a gróf, majd rámutatott a magasabbra. Ez az úr itt csensz Nagyot nevetett, amikor látta vendégei elképedését, és rámutatott a másik férfira. Ez a másik úr pedig korrádó de katánzó, a többiek pedig a cinkosaik. Három közülük már halott. Könnyű volt őket elfogni, egy csapszékben ültek, és gazdettükkel dicsekedtek a körülöttük állóknak. Amikor embereim elfogták őket, megkísérelték a védekezést, de amint láttátok, rosszul jártak. Ki fogom vallatni őket, azután körbehurcoltatom a városon, végül megfizetnek a bűneikért. A többi gyilkost is el fogom még kapni. Köszönöm, uram, Lajos király nevében! Hajolt meg László. Még ma megírom a királynak. De nekem most át kell mennem a királyi palotába, elszámolni valon van Bújtos Demeterrel. Elkísérlek benneteket! Csatlakozott hozzájuk Bertrand de Beau. A királyi palota ajtaját zárva találták. Kopogásukra egy szolga dugta ki a fejét. Johanna királynőt keressük, és bújtos főkamarás urat, mondta többiek helyett is a gróf. Johanna királynő őfelsége elutazott Apúliába. A kamarás úr is vele utazott, mondta a szolga, és becsukta az ajtót.